Csicska! interneten írkálsz hamis névről? Egy utolsó csicka vagy, az ország utolsó csicskája, Sose lennék ilyen csicska, mint te. Szóval azt hiszed, hogy most izé tudsz valamit tenni? Azzal, hogy te az interneten videókat teszel ki, megírogatsz. Hát öt éves óvodások csinálnak ilyet, amit te. Kit érdekelsz? szít baszlak, állj elém a kurva anyádat. Azt mondod, hogy menő vagy, meg íz az arcodat nem mered mutatni. Hát buzi vagy te, köcsök. Hát más emberről teszel fel videókat, meg ilyenek, te kurva. Szomorodjon meg az egész anyád, apád, családod, mindenki, te keci. Hát szórakozol az emberrel. Én elkaplak téged. Olyan pofont adok neked, hogy Indiáig fogsz repülni, ahonnan származol. Indiába fogsz visszerepülni, innen, Magyarországról, én csak egyszer kapják a téged. Te kurva. Hát mit kérdezsz magadról? Szavallgat, az azt hiszem, tudsz valamit tenni. Interneten írogadsz meg ének. te kurva. Hát itt röhöglek ki. 120 kiló vagyok izomba, az egész utca mindenhol néznek, tiszta izom vagyok, pénzem van, röhögök, ruháim vannak, Telefonom van, Samsungom van, minden, eszek hiszok, rántott húsozok. Mit tudsz tenni, kutya? Azt hiszed, egy intelteni, rogaceliesz vele valamit? Nem akarok én elérni semmit, te faszopó. Mit akarok én elérni? Egy csöves vagy, egy koldus vagy, nincsen semmi, semmit nincs, anyád van, anyádat baszod, nincs semmit. te mit akarok elérni? Magadnál vagy. Basztod anyádat, vegyed el a pénzét, egyél igyál, de te akkor is egy csöves maradt még érsz. Egy csöves senki házé. Ez vagy te, ennyire vitted. Fú, te nagyon gáz vagy ember. Te nagyon gáz vagy. Figyelj már, ki azt, hogy ki micsoda. A másik meg, hogy kicsöves. csöves. Fedél van a fejem föld, lakásban lakók. Kaja, pia, rántott hús, minden van, hamburger, girosz, ruhák, telefon, ö, wifi, internet, faszom a szádba, minden van. Ki a csöves, te hülye gyerek? Azt se tudod, hogy kihez beszélsz? Azt se tudod, bazd meg, hogy örökségem van. Most Frankom, megkérdezlek téged, a fasz, te köcsög. Figyelj már, tudod azt, hogy én most például ma, merre jártam reggel 8 órakor, fél 9-kor? tudott -e, melyik postán voltam? Tudotta -e azt, hogy én ki vagyok egyáltalán? tudott -e azt, hogy például nekem van örökségem, egy házrészt örököltem, amit bármikor eladhatok? Mivel nem fizetett ki a sogrom, jó van, rendben van, nem tudta, ki fizet. Te ne azzal foglalkozz, hogy kikicsoda, mert te ki vagy. Üzented nekem, hogy izé a trocskos, ragad, izzék kocsidat nem tudod megizelni, újítani. Állandóan lerobban meg minden. Te szerencsétlen, meg gyerek támogatással tudsz megélni. Hogy kihasználod a gyereket, azt akkor nem vonnak adót. Te szar. Mert tényleg ezt, hogy mondjam neked, mert az vagy. Mire vered magad te itten? Ti csöves kukoricák. Ott van a török. A bíróságon voltunk, a törökkel, Szelimetkárral, azt mondta, hogy viszont fel akar jelenteni, mondta neki a bírónő, hogy tízezre forintba kerül, azt nem tudta kifizetni, azt mondta, illetékmentességet kér, meg barna slágerszivarkát szív 400 forint a szivarkája van a Szelimetkárnak, meg konyhán eszik a Zsóka néninél a hajléktalanja. Akkor arról beszéljél, ember, ne rólam, magatokról beszéljetek, én nekem mindenem van. Eee, azt ki, ki kérdezte, hogy kinek milyen van? Ki mond, ki, ki, ki beszélt arról, hogy kinek milyen van, te bülös köcsög? Neked a gyerek után van pénzed, hogy kihasználod a gyerek után azt, hogy adókedvezményed van. Meg földúton jársz biciklivel, te kutya, koszos, rohadt, szaros biciklivel, ami csattog. A kőúton, a putriba, a kavicsos úton mész. Meg izé, a redvás nem tudod megcsináltatni? Figyelj csak ide, de azzal jössz, hogy neked mit van, ki kérdezte, de egyébként Magyarországon itt, ebbe az országban van neked egy ilyen putrid, ami azt sem biztos, hogy a tied, mert nincs róla semmi bizonyíték, hogy a tied lenne az a ház, ahol vagy, lehet, hogy albilletben vagy, a pereputtyoddal együtt, de egyáltalán figyelj már ide, Magyarországon mennyi a kereset? Néz meg külföldön, mennyi a kereset? Néz meg külföldön, milyenek az utcák, Magyarországon milyenek az utcák. Magyarország egy kis ország. Magyarországon gyakorlatilag a kereset sehol nincs a külföldiekhez, le vannak maradva. Ebben a kis országban neked van egy pereputtyod, azt arra menőző, De egyébként ki kérdezte, hogy mit van, kinek milyen van, az a lényeg, hogy milyen ember valaki, nem az, hogy uh, milyen van. És még uh, folytatnám az előzőhöz hozzátenném hogy uh, az a fontos, hogy valaki milyen ember. Például nekem több százezer rajongóm volt, csak ezeket a rajongókat leszette rólam a török. A török, akinek te szűrös segét most kinyalod, mert be vagy manipulálva te is, és átálltál hozzá. Uh, te milyen ember vagy? Hamis névről írsz, hamis profilról te egy csícska vagy, bazd meg. Én nem süllyednék olyan szintre, mint te vagy, de te tudod, hogy mit csinálsz, de én a helyedbe Nem süllyednék olyan szintre, mint te vagy. Te gyógyszerezed magad meg minden, meg gályázol egy rohat gyárba, meg minden. Mire vered magad, bazd meg, Nekem vered magad? Jól van, haver, hát ez be lesz a bíróságon, a rendőrségen, mindenhol, amit üzentél. Az oldaladról le van mentve öcsém, amiket kiteszel a családtagymat, szüleimet, zaklatot kiteszed az internetre, minden fenyegetőzzel. Ez majd a bíróságon ott lesz, mikor török elleni tárgyalás lesz, akkor ez be lesz játszva, a hangfelvétel a bíróságon, amit üzentél. Úgyhogy szopod a faszt geci mert nyeled, buzi vagy, minden, ennyi, majd rá szépen megbasszák a törököt, miattad. Azt tudod csak neked speciába, külön csak neked árulom el, ideig ezt nem tettem közé az interneten, nem mondtam sehol, a bíróságon tudod mi volt? Szelimet Kár, a török, ott rángatta azt a mikrofont, ilyen távbeszélős meghallgatás volt, hogy ő volt Egerbe, én voltam Miskolcom. Azt a bíró feltett neki egy-két kereszt kérdést, azt a barátod, a török, ott örjöngött. Ott néztem, ahogy örjöng. elkezdi neki a bíró, hogy a mikrofonba beszéljen, azt megfogta Szelimet kár, azt elkezdi, hagyjanak már engem békén, hova beszéljek, hova beszéljek, azt elkezdte így a kezével rángatni, látta a bíró, hogy hazudik, tiszta idegbe volt a török, és én élvezettel néztem, ahogy a török hazudni próbált, és nem hitt neki a bíró. Te gűrös kutya, börtönbe lesztek te kiutatva, te szarházi cigány, a pereputtyod, a kurvanyáddal együtt, ahányan vagytok, rohadt törökök cigány. Ó kurvanyádat fenyegesett te csicska, te neked van a rovásodon, internetre kiteszed a szüleimet, zaklatsz bőszervezetbe, az a haverjaid, akikkel ezt a zaklatást te csinálod, azok a spanyaid? Azokkal együtt zaklattok, te rohadt köcsög, én ellenem semmi nincs, és tudod, mi van, te büdös köcsög? Hogy a Joyzonos felvételt is te adtad ki, mert senkinek nem küldtem, mert hát sehova nem tettem ki. Neked van a rovásodon, neked van a rovásodon. Azt meg ne fogjalak. Jó mondom neked, hogy a köcsögéci meg ne fogja, szítszólom, féljött, te güc. Szítszólom, meg foglak. A rendőrök fogják szétszakítani a fejedet, azt tudod, mert már nagyon sok van a rovásodon. Áképpen nyitsz egy ilyen kiló onnan ő zengedsz. Meg ne fogjalak. Mondom, gyerek, jobb, ha menekülsz még az országból is, mert már egyébként a tekkesek, már mérik a... Nekem, te nekem kamozzál, mert te már az elejétől fogva olyanokat tettél ki, hogy Mihály László, meg Köröskény István, melegek, meg ilyenek, már akkor, mikor megismertedek, már akkor kötekedtél. Te, te, te az töröknek vagy, az embere vagy. Van az a H. István, aki írkál, az megmondta, hogy egy becsapás része vagyok, hogy te nekem szépeket mondták én, és nekem le van mentve, amikor Szelimetkár írta, hogy a kira neki az embere, és írta a Szelimetkár, hogy a bizalmamba félkőztél. És az is megvan, te kis köcsök faszopó geci, hogy a discordba írta a török, hogy férkőzzetek a bizalmába, haverkodjatok vele. És te a töröknek vagy a haverja, és te azt mondasz a bíróságot, amit mert én meg más fogok mondani. Na erre mit lépsz? Ó kurvanyádat fenyegesed, te csicska, te neked van a rovásodon, internetre kiteszed a szüleimet za Hát, de gyerekes vagy már, te kutya, te, hát vagy. Hallod, ilyet csinálni, geci, vagy egy, egy felnőtt emberek, egy gyereke van, hát milyen érzés azt a büdös hogy a gyerekedet meg a kocsiddal mész az utcán, oszközben meg egy embert zaklatsz interneten, te faszszopó állódanról, te kutya, hát hogy lehetsz ilyen büdös kutya, a 21. században Magyarországon ilyen emberek léteznek, hogy internetes zaklatást követsz el, Hát te búzi, köcsök, faszopó geciát, ánevekről ál álnevekről irkálsz. Hát tudod, hogy ez bűncselekmény? Te senki házi. Hát én mutatom az arcom hogy nem álnevekről megyek. Te szar geci. És még te pofázol meg minden, meg te magyarázol, hogy neked áll fejebb, meg ilyenek. Hát rohadt, büdös köcsök kutya vagy te. Van egyet tisztázunk le arra, én 90%-ot adok, hogy mi semmikor soha nem fogunk találkozni. Ha mégis neked fogok menni, amennyibe megtámadsz engem, kerek, perec, utolsó hangüzet után letiltalak, utoljára mondom el neked, és itt most elmondom, Egyet megpróbálsz szólni, ki nyitni a szádat, vagy elmelsz indulni felém, megfejellek, telibe a fejedet, neked futok, 105 kilóval rád rontok, elkezdek ordítani, úgy, hogy még a következő utcában is halani fogják, tiszterőbből elkezdek üvölteni, és neked megyek. Telibe baszom a fejedet, szétcsaplakok gecibe a kurva anyádba, azt utána elfutok. Ennyit üzenek neked, te faszopó, ha hozod a haverjaidat, a haverjaidat megszúrom, üzenem a barátaidnak. Ha ők meg akarnak sérülni érted, nyugodtan próbálják meg. Utolsó volt, letírtom, az egész csetet minden, velem te nem fogsz kezdeni, mert nagyon rossz. Neked nem jut el a tudatodig az, nem jut el a tudatodig az, hogy ti provokáljátok ki az emberből kommentekkel hozzászólásokkal, hamisított videókkal, különböző cselekkel, különböző cselekkel ti provokáljátok ki az emberből, hogy az embernek visszaszóljon. Ti provokáljátok ki, és utána mentek a bíróságra, hogy tessék, nézzék meg, kérem itt a bizonyíték, ezt mondta, azt mondta meg, iz... de ez nem így van. Mert ha te nem, nem kölsz belém, nem írkás nekem a Youtube-on meg minden, akkor én hozzá csak szólok. Én hogy tudok hozzá szólni, ha te nekem nem írsz? Én csak akkor tudok hozzá szólni, hogyha te valamit csinálsz. És te csináltad, meg a haverjaid, meg az a Selim rákos kutya, ez a rörös kutya, ti csináltátok az egészet. Te hiába hazudozom, most nektek van ezer állóoldalatok, van a golyó, az Istváhá, a Fakakadú, meg mindenféle oldalaitok vannak nektek. Én nekem meg van egy darab ódalam, most teljesen mindegy, nem érdekel, nem erről van szó, kinek milyen ódala van. Arról van szó, hogy ti az interneten, ti csináltok csatornákat, ti csináltok mindent, büdös köcsögök vagytok. Olyanokat csináltok, hogy kírjátok, hogy az ember videóit ellopdossátok, meg zaklatok, meg minden. Hát mit képzeltek ti büdös köcsögök? Mit csináltok ti? És mindegyikőtök álló van, hát ez bűnszervezet ember. Na jó, akkor most elmondok neked valamit, és remélem, hogy ebből érteni fogsz. Amikor ott voltunk a bíróságon, ugyanezt hajtotta a török, mint te, hogy ez a feljelentés nem is érvényes, meg tettem. amit én tettem, a, a, bíró, a bíró meg elkezdett ordítani, hogy te, ez igenis, igenis jogos, amit Köröskény István tett, és ez már folyamatban van, és Köröskény Istvánnak igaza van, meg minden, ott mondta a bíró. Ozt akkor a török meg elkezdett ott meg minden. Na most én elmondom neked, elmondom neked, hogy... Te most egy bomlott, agyú elmebeteg, köcsög vagy. Ugatsz, irkász, szövegelsz a kötőfékes barátaiddal együtt. Az kutyát nem érdekli, tudod mi a lényeg, tudod mi a fontos, amit a bíró mond. A bíró már most nekem adott igazat, és kiszopod a faszomat. Ja és, mivel felidegesítesz, ezt is elárulom neked, megosztok veled egy titkot. Hogy én nem vagyok vádlott semmi, hanem annyiról volt szó, hogy én jelentettem fel a törököt, én vagyok a felperes. Én vagyok az, aki feljelentettem. Na most a török, az az első tárgyalásom meg se jelent, mert félt. A második, második tárgyalásom megjelent, ott meg mindent letagadott. Na most én már a pendrive-on átküldtem, hogy ő hazudott, mert ő azt mondta, hogy ő nem csinált semmit, és megmutattam a bírónak, hogy igenis csinált, mert a saját hangján megmondta, hogy ki foglak tenni, meg minden. Tudod, hogy meg fogják hurcolni a törököt? Mert a török, mert amit a török mondott a tárgyáson, hogy ő ártatlan, meg iző, azt rögzítették. És utána én meg átküldtem a felvételt, amin a török beszélott, meg bevallotta, hogy bűncsegményeket követ el. És most össze fogják vetni, hogy amit a török a tárgyáson állított, hogy ő ártatlan, utána meg az én hangüzeltembe meg elmondta, hogy ő tényleg ezt azt de a negatív komment az nem mindegy, hogy miért van. Mert hogyha valaki azt mondja neked, hogy van ez a köröskény István nevű csávó, hogy szivas, kötekej, tegyél neki röhögőját, idegesíts, mindegy, hogy mit írsz neki oda, ami csak a szádra jön, 40 éves, 50 éves, 60 éves, írkájá neki, idegesíst, azt tudod mi? Bűncsoportba elkövetett zaklatás. Az nem vélemény, az egyáltalán nem vélemény, ho-ho, ne hazudjál, az nem vélemény, az kötekedés. A kötekedés meg a vélemény között különbség van. Ha egy idegen ember lát egy videót, odagyra egy ez egy dolog. De itt te bőszervezetben a Tres csoportból, a Tres csoportból van mindegyik, aki ír. Ti bőszervezetben hamis profilokról zaklatjátok az embert készakarva. Ez nem vélemény. Annyira gyerekes ez a trükk, és azt hiszitek, hogy a bíró nem fogja észrevenni. Mindenki észreveszi, még az öt éves óvodás, a négy éves óvodás is észreveszi, hogy hazudtok. Te is hazudsz, a török is hazudik, a trólok is hazudnak. Ti zaklattok. Feltöltöm a videómat, két perc múlva leveszitek, és hamis sértőt címmel felteszitek egy másik csatornára. Olyan csatornákat nyitok, hogy Köröskény István, aki az anyját megbaszta, meg faszájú, meg ilyen csatornákat nyit.